De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária Imagina uma loja agropecuária completa. Tem nutrição animal, adubos em geral, medicamentos veterinários, vacinas, sementes de pastagem, itens hidráulicos e materiais de construção, linha pets e muito mais. O que você precisa é na Agropecuária Pequiá, onde o nosso diferencial é o atendimento e o ótimo preço. Os meninos da pecuária. E tem mais, entregamos no conforto do seu lar e gratuitamente Anote aí os nossos WhatsApp 28 e oito, nove, noventa e 33 cinquenta e cinco Pensou em agropecuária? Lembre-se, agropecuária PEC A Unida ponta a ponta, o Brasil tem boiadeiro Movimentando a paranda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 E tem mais, entregamos no conforto do seu lar e gratuitamente. Anote aí os nossos WhatsApp 28 992 55 0258 e 33 984 04 27 05. Pensou em agropecuária? Lembre-se, Agropecuária PEC A.